I bënumer i radi Allahu anhu, tragon se e ka dëgjuar të dërguar i në Allahut Alehi Selam të thot. Ndërsa poflia, pash në ndër të mësillet një ku plot me qumësht. Piva i shumë, sa ndjeva qumështin të më kulloj nga thojnët. Pastaj, pjesën e mbetur i adhash umër i bën hatabit. Shokët e pejgamberit Alehi Selam me pyëtën. E si e shpjegove këtë o i dërguar i Allahut? A i tha, është dituria e thesë transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com